Скло затягнуте диханням, і серце, що рветься на втечу з її грудей. Очі Піп внизу вікна спостерігають, як Макс ставить відеогру на паузу. Він підвівся, кинув контролер на диван. Потягнувся, витягнувши руки вгору, потім витер долоні об свої спортивні шорти. Він відвернувся. Попрямував до коридору «Зараз». Піп не відчувала нічого і водночас летіла. Ноги несли її навколо будинку, до задньої частини. Вона почула дзвінок у двері, натиснули ще двічі. Зсередини долину приглушений вигук – голос Макса. «Іду, йду!» Більше вікон ззаду. Всі були зачинені, звісно зачинені, ніч була холодна, вереснева. Піп би розбила одне, якби довелося, відкрила би засув і пролізла. Молилася, щоб він не почув, щоб не зайшов у ту кімнату, поки не стане запізно. Але розбите вікно не дуже вписувалося у їхній план. Скільки вже минуло часу, можливо, Макс уже відчинив двері і здивовано побачив надда сільву, що стоїть у темряві. Стоп, досить думати, час діяти. Піп перебігла вздовж задньої стіни будинку, пригинаючись. Попереду була тераса, складена парасолька від сонця і накритий стіл. До неї вели широкі скляні двері, Маленькі квадрати скла у білій рамі. З них не пробивалося світло. Але коли Піп наблизилася, місяць знову освітив їй шлях, і вона побачила простору їдальню всередині. А двері, які, мабуть, з'єднували її з вітальнею, були зачинені, крізь щілини пробивалися жовті смуги світла. Її подихи були наповнені адреналіном, і кожен різав груди. Піп швидко підійшла до скляних дверей, Крізь скло вона побачила дверну ручку всередині і ключі в замку. Ось воно, її шлях усередину. Треба лише розбити одну маленьку шибку, і вона зможе дотягнутися і відкрити двері. Не ідеально, але згодиться швидко. Вона вперлася однією рукою в ручку, готуючи лікоть іншої. Але перш ніж вдарити у скло, інша рука здригнулася. Ручка опустилася під її вагою, і тоді, на диво піп, Двері відчинилися назовні, коли вона потягнула на себе. Двері вже були відчинені, вони не мали бути відчинені, у плані цього не враховували, але, мабуть, Макс не боявся небезпеки, що чатувала вночі зовні, бо саме був цією небезпекою. Небезпекою у всіх на виду, а не нічною тінню. А може він просто забув? Піп не зупинилася, не стала це аналізувати, ковзнула у щілину, і тихо зачинила за собою двері тераси. Вона вже всередині. Скільки це зайняло? Їй потрібно більше часу. Скільки ще над зможе його відволікати? Тепер Піп чула їхні голоси, що розносилися будинком. Вона не розбирала слів, поки не прочинила двері їдальні і не проповзла у вітальню. Кімната була відкритою, виходила прямо в коридор. Піп глянула туди. І Макс стояв біля вхідних дверей спиною до неї. За ним Піп розгледіла ореол білого волосся Над. «Я не розумію, чому ти тут?» Почула вона Макса. Його голос був тихіший, ніж зазвичай невпевнений. «Просто хотіла з тобою поговорити», – сказала Над. Піп затримала подих і ступила вперед. Повільно безшумно. Її погляд ковзнув від Макса до його синьої пляшки з водою – що лежала на журнальному столику попереду. «Маю відчуття, що не варто з тобою говорити без адвоката», – відповів Макс. «Хіба це не говорить само за себе?» – кинула над зеронією. У плясті ще залишалася вода, майже третина. Піп сподівалася, що буде більше, але й цього вистачить. Води не має бути на смак. Її ноги ступили з полірованої підлоги на величезний килим із надмірним візерунком у центрі кімнати. Не було жодної тіні, щоб сховатися жодного укриття. Кімната яскраво освітлена, і якби Макс зараз озирнувся, він би її побачив. То що ти хотіла сказати? Прокашлявся Максе, і Піп завмерла, обернувшись через плече. Хотіла поговорити з тобою про цей позов за наклеп, який ти подаєш на Піп. Піп підкралася ближче, обережно ступаючи, щоб не скрипнула підлога. Вона дісталася краю великого кутового дивана, присіла під ним, поповзла вперед до пляшки. Контролери телефон Макса лежали на сидінні дивана, покинуті. «І що з того?» – спитав Макс. Піпа обхопила пляшку рукою в рукавиці, пальці обійняли міцний пластик. Ковпачок вже був піднятий, зверху залишилися плями його слини. «Навіщо ти це робиш?» – запитала Над. Піп відкрутила кришку пляшки, обертаючи її коло за колом. «Я змушений», сказав Максе. Вона поширила про мене брехню серед багатьох людей, зіпсувала мою репутацію. Кришка знялася разом із довгою пластиковою трубочкою. «Репутацію?» Надтемно посміхнулася. Піп поклала кришку на стіл, кілька крапель води впали зі стрижня на килим. «Так, мою репутацію». Вона залізла в кишеню, Витягла запаяний пакетик із зеленим порошком, притиснувши пляшку ліктем, піп розірвала пакетик. Це були не брехні, ти ж знаєш. Чорт забирай, Максе, у неї є запис, де ти сам це визнаєш. Те, що ти зробив з бекою Бел, і зі мною і з іншими, ми знаємо. Піп висипала порошок у пляшку, зелений пил тихо зашипів, всипаючись у воду. Цей запис підробка. Я б ніколи такого не сказав. Зелений пил прилипав до стінок пляшки, осідав у воді. «Ти вже стільки разів це повторював, що сам почав у це вірити», – запитала Ната.